Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pak Yakub. Saya mau tanya masalah islamirat Waktu Nabi diangkat ke langit ketujuh Ditunjukkan surga dan neraka. Waktu ditunjukkan neraka itu ada orang yang disiksa yang sangat dahsyat yang ngeri Dosa-dosa apa itu? Katanya saya mendengar jarimu balik itu Aqidah dia itu memakan harta anak yatim piatu. Tolong dijelaskan siapa ya tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesra meratkan, ditampakkan kejadian-kejadian yang luar biasa, termasuk ditampakkan surga dan ditampakkan neraka. Bukan saja urusan makan harta anak yatim di saat itu juga ditampakkan pezina. Hukuman bezina, juga hukuman orang yang malas-malasan dalam sholat dan sebagainya. Dan itu benar, kerana riwayat suhiyah, riwayat benar. Cuman, loh, kan kiamat belum tiba? Ini pertanyaan mungkin yang lebih penting. Kan belum ada kiamat, bagaimana ada neraka waktu itu? Kata Nabi Muhammad waktu itu melakukan perjalanan yang sudah tidak ada hubungannya dengan waktu dan jarak. Yang memperjalankan adalah Allah jadi Nabi sudah dibukakan oleh Allah jadi kejadian yang akan datang juga sudah diketahui saat itu jadi ini adalah ini hal yang namanya mu'jizat waktu Nabi diperjalankan sudah tidak masuk hitungan waktu yang menjalankan yang punya waktu yang memperjalankan yang punya akhirat jadi ulama mengatakan Nabi melihat neraka sebenarnya orangnya belum mati tapi Nabi dibukakan namanya itu. Allah bukakan untuk Rasulullah ini masa ghebiat Allah melihat Nabi diperlihatkan jadi kejadiannya itu adalah alinraka yang benar-benar padahal orangnya mungkin belum lahir waktu itu. Tapi Nabi, Nabi saat itu sudah lintas waktu dan lintas tempat. Bahkan Nabi langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, jadi kejadian itu benar diperlihatkan oleh Allah untuk Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk nanti diperlihatkan ahli surga orang yang sedekah tiba-tiba uh, waktu menuai padi ini belum selesai men di belakangnya sudah tumbuh lagi, menuai dan begitu seterusnya. Itu adalah kejadian yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan itu benar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah itu adalah isyarat tentang adanya siksa kubur. Tapi pendapat ini dua-duanya adalah benar. Bahasanya itu yang dilihat Nabi adalah nyata bukan hayal. Nabi bukan orang berhayal. Sebab Allah yang memberjalankan Nabi sehingga itu enggak butuh waktu. Itu kejadiannya nanti, di akhirat nanti. Tapi sudah dilihatkan oleh Allah kepada Nabi SAW karena itu sudah lintas batas waktu. Nabi Allah kalau ingin meng... Waktu itu kan ciptaan Allah. Sehingga kalau Nabi Muhammad diperjalankan dalam waktu singkat yang punya waktu, Allah tidak butuh waktu lagi. Meluncur-meluncur. Perjalanan saat, -saat. Jarak tidak penting lagi. Karena jarak yang punya Allah. Ada hal yang lebih penting urusan akidah mumpung dia, beliau bertanya tentang Israq Mi'rat waktu Nabi SAW di atas langit ketujuh kemudian naik lagi satu tempat yang sangat istimewa lalu Nabi berdialog langsung dengan Allah kemudian setelah itu mendapatkan wahyu sholat 50 waktu kemudian turun kepada Sayyidina Musa AS kata Sayyidina Musa umatmu kecil mintalah kau diskon pengurangan dari Allah naik lagi dikurangi 5 turun kata Nabi Musa masih keberatan naik lagi turun naik lagi turun naik lagi turun ini biasanya orang yang mendengar kisah Isra Mikraj pulang membawa akidah yang sesat dan menyesatkan. Apa itu? Akidah meyakini Allah nongkrong di atas sana. Awas hati-hati ini. Akidah mujassimah. Allah bukan nongkrong di atas sana. Allah tidak butuh tempat. Allah yang mau menciptakan tempat. Allah ada enggak butuh tempat. Cuman ini pertanyaan ini ganjel apalagi orang itu sering nonton Ramayana sama Baratayuda atau sering dengar wayang ada kayangan situ. Pusing nanti tambahan. Ha. Ini dijelaskan bahasanya ini masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaati Al Asy'ariyah bagaimana? Allah tidak butuh tempat. Lalu bagaimana ini? Saya bawa kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Sayyidina Musa alaihissalam dia kalam Allah Subhanahu Pernah diajak bicara oleh Allah. Seperti Nabi Muhammad pernah diajak bicara oleh Allah. Waktu itu Sayyidina Musa berada di atas Bukit Thursina. Nabi Musa berada di Bukit Thursina. Allah di mana? Allah tidak butuh mana-mana. Di saat kita berbicara, dia kita mengatakan Sayyidina Musa berada di Bukit Thursina bukan karena Allah berada di Bukit Thursina. Itu tempatnya Sayyidina Musa. Bukit Thursina tempat pijakan kaki Nabi Musa. Allah di mana? Allah enggak butuh mana-mana. Yang jelas Allah mengajak bicara Nabi Musa waktu Nabi Musa berada di Bukit Thursina. Allah di mana? Allah enggak butuh mana-mana. Karena Allah yang menciptakan tempat. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh arsy, Allah tidak butuh kursi. Allah yang menciptakan arsy dan kursi. Begitu juga waktu Sayyidina Muhammad naik turun, bukan karena Allah di atas lalu Nabi Muhammad ke atas, bukan. Karena tempat itu tempat istimewa yang telah Allah siapkan untuk Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah, tempatnya Nabi Muhammad. Makanya waktu Nabi Muhammad sampai Nabi Musa, ingin minta karena itu sesuatu yang sangat berat, Nabi Muhammad kembali ke tempat istimewa tersebut yang sudah disiapkan oleh Allah. Itu Di tempat tersebutlah Nabi Muhammad memohon Turun lagi ke tempat itu Bukan karena Allah ada di situ Karena Allah tidak butuh tempat Kebarannya yang lebih mudah adalah Kita sholat di masjid Bukan karena Allah ada di masjid Karena ini tempat yang disucikan, diagungkan. Kita harus tawaf di Ka'bah Bukan karena Allah ada di dalam Ka'bah, ka Karena itu tempat mul? mulia Dan juga Allah telah menyiapkan untuk Nabi Muhammad tempat mulia Ini jangan sampai ada yang berkata Allah ada di atas sana Ini awas akidah-akidah yang membahayakan ini ada bertanya Allah di mana di langit Allah ada tidak butuh langit Allah ada tidak butuh langit ini akidah yang harus kita ik Allah yang menciptakan langit Allah yang menciptakan ars Allah tidak butuh itu semua sebelum Allah menciptakan ars Allah sudah ada sebelum Allah menciptakan langit Allah sudah ada dan setelah Allah menciptakan ars Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan ars tidak butuh ars jangan diatakan Allah duduk di atas ars Allah yang menciptakan ars ada sekolompok mukaan mujassimah mengatakan Allah dia ada atas arus, di atas kursi, lalu kalian di kursi, ada arus adalah tempat pijakan kakinya, di atas kursi, lalu petisnya menjeluntur, kemudian akan menetes keringat-keringat yang jadi malaikat, lah ini kan seperti orang nonton cerita dewa-dewi dalam Ramayana, kan namanya? tidak begitu, Allah tidak seperti itu, Allah tidak seperti dalam hayalanmu, karena Allah yang menciptakan hayalanmu. ini masalah keyakinan, kadang-kadang, Uh, para asatid lupa menjelaskan ini sehingga orang pulang ke rumah karena asyik naik turunnya tadi menghayal Allah ada di di atas dan jangan nah ini ini ini, ini ada masalah akidah baik insyaAllah Allah saya sebutkan akidah kena serot merot ini penting lebih penting dari yang lainnya karena banyak orang sesat di sini Allah ada tidak butuh tempat yang menciptakan tempat adalah Allah jangan dikatakan Allah bertempat jangan dikatakan Allah di mana Allah yang menciptakan mana mana Allah tidak butuh mana-mana. Seperti kata Imam Ali, Allahu kan qabla khalqil makan, wa ba'da khalqil makan, Allahu kan kamakan. Allah itu ada sebelum menciptakan tempat dan setelah menciptakan tempat Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat. Bukan lalu nongkrong di atas gitu. Baik. Ya. alam bisohat.